učite uživo rušenje svjetskog rekorda. Nisam bajkerica, nisam došla na motoru, na dva kotača mogu eventualno na biciklu. Malo je prehladno u ovo doba godine za takve aktivnosti, pogotovo prvog dana nove godine i pogotovo nakon dočeka. Dobro da sam uopće stigla samo da vas izvjestim i o tome. Naime, moj uh, limeni ljubimac na četiri kotača jutro si je odlučio prebacivati u samo dvije brzine u prvu i drugu niti u Rikvers, niti u Ler, ništa prva, druga isto je napravio i jučer prvi put, tako da nisam baš bila nešto previše iznenađena jučer je muž kao popravio navodno se malo smrzno zaštekao mislim nam je njačnjena muža jutros je bilo jednostavnije uzeti njegov auto Eto, na, svima koji kažu Da je dovoljno jedno vozilo u obitelji Sretno nova godina, poštovani slušatelji e, Ja sam, kao što je Silvio rekao Sanja Žiger-Frljuk, vjerni slušatelji znaju Da inače donosim sportske vijesti Pa ću danas u svojih 15 minuta Biti u sličnom izdanju e, Kažem sličnom, jer Biće riječ u natjecanjima, ali ne onakvima O kakvima, inače govorim U sportskim minutama I sportu i glazbi Ovaj put ću om Klasičnim natjecanima, ponešto čudnim, možda i malo smiješnim, a neki djeluju i prilično opasno. Nogomet recimo zna biti opasan ako je grup start u pitanju, ali ovdje nije riječ o klasičnom nogometu, nego o Fireball Socceru ili ti nogometu sa zapaljenim kokosom. Održava se na otoku Javi u Indoneziji i radi se o jednom od najintenzivnijih i najneobičnijih sportova na svijetu. Mladići igraju nogomet sa zapaljenim kokosom kojeg namaču dva dana u kerozinu, te ga zapale prije meča. Utakmica traje respektabilnih 60 minuta, a igrači se mole i postoje 21 dan kako bi se pripremili za meč. I momčat se sastoji od pet igrača. Ako ste se pitali koju opremu imaju, igraju bosi a tijekom utakmice obično potroše četiri kokosa. Pa, definitivno bi bilo dobro da igrači recimo nemaju dugu kosu, a vjerujem i da su vatrogasci spremni negdje sa strane, pa za svaki slučaj. Sljedeći sport je odbojka na livadi. Njemci su navodno ludi za ovim sportom, iako prijateljica Elena koja živi u Študgartu nije čula za to. Zove se fistball. U Njemačkoj ima tradiciju dugu 50 godina i dobro ispunjene tribine na važnim utakmicama. Fistball je zapravo odbojka koja se igra na ogromnoj livadi, dužine 50 metara i širine 20 metara. Razlikuje se po što lopta smije jednom odskočiti od zemlje unutar terena i nije dopušteno igrati nogom. Igrači su odjeveni poput nogometaša, a zapravo i nastupaju na nogometnim travnjacima. U polju se nalazi po pet članova svake momčadi, a cilj je ne dopustiti da lopta odskoči dva put unutar vlastitog prostora, odnosno zabiti neobranjivo šakom ili gornjim dijelom ruke u suparnikov teren. Sledeći je šahovski boks, odnosno chess boxing. Po nazivu ste shvatili da je riječ o kombinaciji šaha i boksa, iako to nekako zvuči nespojivo. Natjecatelji se naizmjenično boksaju i igraju šah u ringu. Meč se sastoji od šest runzi šaha i pet rundi boksa, Igra može biti osvojena šahmatom ili nokautom i može potrajati i do 11 krugova. Ako je rezultat izjednačen, pobjednik je borac koji je skupio više bodova u boksu. Runde šaha traju 4 minute, a boksa 3. Natjecatelji su opremljeni za boks, no rukavice se naravno skidaju tijekom šaha jer bi bilo malo teško pomicati figure. Dok igraju šah, natjecatelji imaju čepiće za uši i slušalice kako bi se lakše koncentrirali. A onda nakon loše partije šaha, lijepo uzvrat tiš protivniku u boksačkim rukavicama. To bi možda bilo zanimljivo u nekim drugim sportovima, pa umjesto tajmauta recimo u rukavicama objasnite su igraču kako je i mogao malo bolje dodati. E sad nam dolazi sport u kojem doslovno leti perje, to je utrka Noeva. Iako su utrke Noeva zabranjene u Europi, u Americi i Africi se ovakve utrke održavaju. Nojeve je moguće jahati gotovo poput konja, no ipak postoji posebna oprema za jahanje poput posebnih uzdi i sedla, a samim životinjama je mnogo teže upravljati nego konjima. S obzirom na to da nojevi u trku dostižu brzinu od oko 70 km na sat, česte su nesreće, nažalost. A sutrke utrke Noeva idemo na svjetsko prvenstvo u utrkivanju za puževe u Velikoj Britaniji. natica je to koji ima bogatu povijest, više od 60 godina, često bude i više od 100 puževa u konkurenciji. Utrke puževa odraž, održavaju se na stolu prekrivenom posebnom tkaninom na kojoj su nacrtane tri kružnice. Vlasnici postavljaju svog ljubimca na središnju kružnicu, a puž koji prvi dođe do vanjske je pobjednik. Posebnost ovog natjecanja je u tome što se mogu prijaviti svi, od recimo, uzgajivača puževa do potpunih amatera. Oni mogu odabrati nekog od natjecatelja koje nudi organizator ili jednostavno donijeti puža iz svog vrta. Pa evo vam ideje za 2026. Pa ako vas neko pita čime se bavite, a vi onako lijepo odgovorite da trenirate puževe za nastup na svjetskom prvi Zamislite samo izraz na licu, neprocjenjivo. Inače, Guinnessov rekord puža Arčija iz 1995. godine koji je u trku, to je stazu dugu 33 centimetra, završio za dvije minute i 20 sekundi je i dalje nedodirljiv. A jeste li čuli da postoji utrka u rolanju sireva? Na izgled zvuči simpatično i super zabavno, ali zapravo je riječ o nimalo bezopasnoj utrci u kojoj može sudjelovati apsolutno bilo tko. Ova tradicionalna utrka održava se jednom godišnje u Ljedenom kraljevstvu, tako da se ogromni sir spusti s vrha strme staze, a natjecatelji trče za njim. Onaj tko prvi stigne do dna staze osvaja sir. Specifičan sport, ako ga tako možemo nazvati, karakterističan je za područje Glorchestera u Engleskoj i svake godine okulj, okuplja najviše zaljubljenike u sireve. Glavna nagrada, dakle, nije novčana, već pobjednik dobiva sir. Za sve ljubitelje sira i adrenalina odličan prijedlog za zabavu u 2026. Imajte ipak na umu da vam je za to uh, potrebno i dosta treninga i kondicije za trčanje. Ranije sam spomenula nogomet sa zapaljenim kokosom, a postoji i nogomet na biciklima. Akteri ovog sporta su domišljati Panci. Riječ je o nogometu u koji se igra vozići bicikl, ovo je u osnovi kombinacija košarke, nogometa hokeja na travi i biciklizma. Kada se želi postići gol, igrači to moraju učiniti gumama od bicikla. Dakle, nema da vozite bicikl pa onda nogom neobranjivo kao modrić, već gumama. Igra se na male golove, svaka ekipa ima po dva igrača, ali opto je dozvoljeno udarati samo biciklom i glavom. Golman također brani biciklom, ali ne smije braniti glavom. A bicikli koje voze natjecatelji nisu oni neki uobičajeni na kakve ste navikli Nemaju ni brzine ni kočnice. Slijedi jedno nacicanje koje uključuje povrće, kajak u velikim bundevama. Regata se održava u ludwigsburgu u Njemačkoj, ljudi se utrkuju oko jezera u velikim bundevama, koje mogu težiti od i do 360 kilograma, znači ne one male kakve koristimo za jelo ili klinci za noć vještica, ovo su konkretne bundeve, svatko koji ima 14 godina zna plivati, može sudjelovati u tom natjecanju A divovske bundeve pripremaju organizatori, pa bez brige, ako ste u rujnu, u u Ludvigsburgu možete sudjelovati. E sad idemo pod vodu na podvodni hokeji. Zaboravite klasični hokeji. Palice su vrlo kratke. Ljubiteljima hokeja na ledu se vjerojatno neće svidjeti. Jedan važan detalj podvodnog hokeja, a to je da nema kontakta u ovom sportu. Igrači rone na dah, a utakmica se igra s dvije ekipe od šest igrača u vodi, te četiri izvan bazena kao zamjena. Umjesto kacige nose jasno maske, klizeljke su peraje, a pak umjesto na ledu manjim palicama udaraju pod vodom. Broj deset mi je jedan od favorita. Ekstremno peglanje. Moja mama bi inače da vidi moje peglanje rekla da je onako ekstremno i vjerojatno nedovoljno ispeglano, više onako popeglano, ali budući da znam jako puno ljudi koji uopće ne peglaju, nikad i ništa, ja ajde recimo peglam, nekad uz peglanje ispitujem povijesti srednji vijek, nekad prirodu za treći razred, ali najčešće me svi puste na miru. Nisam imala pojma da postoji jako puno vrsta ekstremnog peglanja. To je ekstremni sport u kojem ljudi nose daske za peglanje na udaljene lokacije i tamo peglaju odjeću. Ako ste pomislili da bi bilo zgodno da im date um, svoju odjeću da vam ispeglaju, razmislite dva put jer nisam baš sigurna u kakvom bi vam stanju vratili tu odjeću. Naime, ljubitelji ove vrste sporta peglaju na najneobičniji način na još čudnim destinacijama. Oni peglaju svugdje, u zraku, pod vodom, na visinama, u špiljama, na biciklu. Mjesta su neobična, poput vrha planine, nabujale rijeke ili krov automobila. Ođuću je navodno moguće ispeglati i u zraku s kombinaciji s bungee jumpingom, spuštajući se ziplajnom, na ledu, u pustinji. Mogućnosti su bezbrojne, a čini se i što čudnije to bolje. Recimo, podvodno peglanje je na dubini od 3 metra, gdje su ponjeli daske za peglanje, Pegle, naravno i odjeću. Uključuje nošenje vodootporne opreme i specijaliziranih glačala na sigurnu dubinu. Para se stvara iz vode, neizravno izvrušće glačala, što zahtjeva posebnu opremu i iskreno ovo mi zvuči puno napornije od normalnog peglanja, koje je isto naporno. A kad vidite što se morate ponijeti na tu drugu lokaciju, najde ako se uspije i nešto ispeglati, ali kako konačnici složiti tu odjeću, na takvim lokacijama mi baš nije najjasnije. Dakle, ozbiljnim peglačima odjeće, ne preporučamo ovakve aktivnosti. A vi svi ostali, ako se odlučite za tako nešto, svakako nam javite. S idemo na nešto drugačiji tip zabave polo na slonovima. Iako ne bi rekla da je slonovima jednako zanimljivo kao ljudima, normalan polo, odnosno polo na konjima nam je manje ili više poznata, ali polo na slonovima ne baš. Pogađate dolazi iz Indije. Jedan je od najdražih vrsta sportova u azijskim predjelima. igra se na način da se dvojica igrača zajedno e, popnu na slona i protivničkog para pokušavaju pogoditi što više golova. Potrebna su dva igrača u jednom timu, jer jedan naravno upravlja slonom, a drugi loptom, kako bi postigao gol. U sljedećem neobičnom sportu se ne pogađa golovec, se lopta prebacuje preko mreže. E, sad ću to pročitati. Sepak Takrav je naziv to je spoj odbojke i nogometa popularan u jugoistočnoj Aziji. Igrači koriste svaki dio tijela osim ruku kako bi prebacili loptu preko mreže. U Maleziji se već stoljećima igra ovaj tradicionalna igra i nisu odustali od želja da ga se uvrsti u program olimpijskih igara kao jedna od olimpijskih disciplina. Ima sad već nekoliko sportova za koje nismo nikad mislili da će biti u olimpijskom programu pa jesu, tako da se nikad ne zna. U, pod broj 13 nam je pravim bonbončić. Hrvan je s nožnim prstima. Poznato i kao toe wrestling, može zvući kao neozbiljna igra, ali vjerujte za one koji se njime bave, to je ozbiljan sport koji zahtijeva tehniku, snagu i strategiju. Hrvanje s nožnim prstima ima svoju povijest, pravila i čak svjetska prvenstva. Počeće iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća iz Engleske, a prema lokalnoj legendi stanovnici su osmislili Hrvanje s nožnim prstima s nadom da će Engleska u tom sportu postati svjetski prvak. Pa kad ne ide na nogometom planu očeka na vremena očito iziskuju i takve mjere. Uglavnom od tada Hrvanje s nožnim prstima postala popularnije naravno očito u Velikoj Britaniji. Englezi su očito vrlo domišljati jer imaju još jedan neobičan sport iz te zemlje, ferret legging, poznati kao ferret down trousers. Ferret na engleskom znači tvor, a zašto bi netko u hlačama nosio tvora i zašto bi se toga dosjetio nije mi jasno, ali kad sam, da i da nisam pročitala da su u pitanju englezi vjerojatno bi pogodila od prve. Na mora i nositi široke hlače koje se zatim čvrsto zavežu oko gležnjeva kako tvorovi ne bi mogli iz njih pobići. Nakon što se tvorovi stave u hlače, na mora zadržati ruke izvan džepova i izdržati što je duže, duže moguće. Ako na pokaže bilo kakav znak boli ili nelagode, diskvalificiranje. Iako nisam sigurna da je još uvijek aktualan, Rekord u Ferret Leningu je bio nevjerojatnih 5 sati i 30 minuta a iako se može činiti neobičnim postao je dio kulture u nekim dijelovima engleske prava, harabrost i izdržljivost. A što kažete na svjetsko prvenstvo u nošenju supruge koje se održava u Finskoj, ako ste jedan od onih muškaraca koji smatraju da su žene teret u životu, svakako svjetsko prvenstvo u nošenju zakonite vambaračne družice koje se održava u Finskoj, spektakl je po vašoj mjeri onaj ko se želi prijaviti na naticanje koje finci zovu Eukon Kanto... Mora, pogađate, imati suprugu, snažne ruke i ljubav prema kaplici jer pobiljnik naime osvaja onoliko litara piva koliko teži mu bolja polovica. A da bi to postao, mora najbrže pretrčati 250 metara dugu stazu punu prepreka, čitavo vrijeme noseći svoju dragu na leđima. Osim želja da ih se nođi, nosi na leđima kao teret ili neka vreća cementa, sudionice naticanja moraju imati najmanje 50 kg a publika u pravilu najzdušnije bori trkače koji imaju nešto teži posti. Ako žena ispadne mužu iz ruku, odnosno s leđa, par dobiva 15 sekundi kazne. Prema legendi ideja za ovo naticanje potiče iz 18. stoljeća i uh, iz vremena kad je po finskim šumama ordinirao razbojnik uh, po imenu Herko Kajnen sa svojim opakim suučesnicima upadao u sela i krao novac i hranu, a nerijetko je otimao žene. Oni su i njegovi banditi su nesretnice navodno prebacili preko ramena i dali se u trk. Predvrđam da će nakon ovih informacija biti natjesatelja iz Lijepe nam naše. Uh, jedno estetsko natjecanje nam je na redu, Europsko prvenstvo Brada i Brkova u Francuskoj. Ako ste ponosni vlasnik brada i Brkova, ovo je natjecanje kao stvoreno za vas. Uh, svake druge godine održava se u francuskom Vitrezorfu i troju tri kategorije. Dali Brkovi, tu se prijavljujete ako imate tanke, ušiljene brkove kao prvaka nadrealizma, Salvadora Dalija, jareći brkovi te brada u slobodnom stilu. Cilj je naravno što zanimljivija kreacija na licu, a neke od pobjedničkih nalikuju na prave umjetničke instalacije. U slučaju buduće apokalipse, točnije invazije zombija, a sljedeće nacicanje prava je priprema. Bijeg od zombija. Riječ je o u Run for your life su u američkom Marylandu Sudionici moraju istrčati pet km na terenu punom zahtjevnih prepreka, izbjegavajući pritom zombije koji se pokušavaju domoći zastavica poredanih na njihovom pojasu. Naravno, ne radi se o pravim živim mrtvacima, nego o pomno našminkanim glumcima, ali se oni pojavljuju iznenada, ispuštaju grozne zvukove, naravno, i izgledaju u istinu jezivo, pa su predstavljeni iz urlici sudionika neizostavan dio nacicanja. Pobjednik je onaj tko prvi prođe kroz cilj, noseći barem jednu zastavicu za po a organizatori nacjecenje opisuju kao trening za slučaj da stvarna apokalipsa zombija ikad stigne. To je to, poštovani slušatelji od mene, mojih 15 minuta je gotovo. Ako ste dobili inspiraciju za 2026, tu biće mi drago, sretno svima, sretno Igoranu Komeričkom, koji je sljedeći na redu ispred mikrofona.